Att du snart ska att tänka Välkommen! Välkommen! Det känns som det var igår du satt där. Det var det nästa ja. <laughs> Det var nästan nu. det. Nummer 26. Och det är, eh, är ju en halvårspodd. Ja det är Precis ett halvår sedan. Vilket jubileum. Det är, det är ett jubileum som, som man e Ja, det är ett riktigt jubileum. Kan du någon mode hockeyspelare som nummer 26? Eller hade det? Nej. Vill du ha en topp 5 lista eller vill du ha... <laughs> topp tio? Nej. Jag Lars Bysse Byström. sa liten ettri. Jag kommer ihåg att jöga ranka honom till och med höger, än Sasse Sandström ett tag. Då Sasse var som hetast. De fastnade fastnat. Liksom. Men eh, i, i Bömbabrill då var ju Sasse jäkligt het. Per satt. Sasse. <laughs> Sasse Sandström. Han är alltid het. När vi köper Jo, det stämmer. Han är alltid het. Ett halvår, trodde du det för ett halvår sedan? Nej. Om ett halvår kan man sitta här? Nej, det trodde jag inte. Nej. Det var bra. Du, jag såg att eh, syrenen blommar. Och häggen har blommat. Mellan, så att, är... att skomakarna har haft sin semester. Ja. <laughs> Otroligt kort. Kanske var en dag eller två. <laughs> in, in, in, det det är var... Ingen industrisemester för skomaker. Nej, man himmar ute i Storutälje. <laughs> ja, ute i Storutälje kör man kring. Då, då kan det vara rätt nöjd att du eh, jobbar på skolan. Att man har fem, man har fem, fem veckor. veckor betalt. Så ja, hur mycket semester har du? Alltså, sex veckor per år har vi. Ja, just jo, det. Jo, har jag också. Plus har det? Eh, ja. ja, det är bra. Fem veckor. Och sen när man fyllde 40 så fick man väl 30 dagar. Och sen nu tror jag att jag har 32 dagar. Då är du mer nu. Ja, gatt. Det är det enda som är på, på plussidan. Plus ja. Men det känns så... Hägg och syren. Och så blommar syrenen nu och så är det färdigt sen. Det blir som en veemot-känsla när... när det är så vackert i träden och så faller de där ner, den där ner, blommorna. Det Jag såg då där när vi tog kortet för ett par veckor sedan de är ju helt borta. Du har även varit jätteliten. Då är du rymd mellan tummen och pekfingern. <laughs> <laughs> Time flies som du vill säga. Always. Jag så att uh, The War on Drugs hade spelat här. Jag lyssnade faktiskt på skit. Det var den som gick igång på mobil när jag kom in. Okej. Okay. Mm. Men de spelade ju söndags och fick inte så ett bra recension. Nej, vad tror jag Han stod med ryggen mot publiken och spelade solen och sådär. Och det gjorde Jim Morrison också. Jag kände när jag läste att jag är glad att det inte gick. Men det är väl en sån, sån där, en sån musik som svårt att återge live kan jag tänka mig. Jag tycker ju kanske inte att Platten är jättebra heller. Red Ice tycker jag är helt otroligt. Ja. Som du tips om. Det tycker jag är fantastiskt bra. Men sen 3 plus kanske. Ja, jo, men jag, jag, jag, jag ska nog kanske sträcka mig till en 4. Men det jag gillar ju med Kurt Wild Platten. Ja, men den tycker jag är mycket bättre än senast Kurt Wild till exempel. Och även att du kommer in och att vi lyssnar på Twang. Den tycker jag är definitivt är en 4. 4 plus. Kurt Weil senast. Ja. Men det är ingenting som slår ändå bag in the box. <laughs> Vilket avslutning. Ja, och den, den, den har ju gått... B som en bag. B som en box. <laughs> B som en bag in box. Det är nästan som att, som att du har skrivit en text. jag Tänkte vänta, och ta in en bit in i podden. Men vi, vi kan ta det redan nu. Ja. Det, det en skiss. Nej, jag tänkte överlämna en, en liten present. En bok och jag vill inte ge mig på att försöka uttala originaltiteln på boken. Mm. Den kom 1997. Och är skriven av fransmannen Philippe Delairem. Tror jag mm. att man uttalar och boken heter Den första klunken öl och andra små Ja, ah. och den innehåller ett 20 tal små noveller eller är det väl inte små som dikter typ kanske man kan säga. Och jag tänkte att jag skulle läsa helt enkelt Den första klunken öl. Ja. Ah. Och om om du skulle kunna göra ljudillustrationer. Ja, exakt. Ja, göra ljudillustrationer till Ja, du har aldrig hört den här. Jag har ju folk i kylen, ska hämta är <laughs> <Spel> live. <laughs> ja. ja, absolut. Den första klunken. Jag tänker, om du gör ljudillustrationer. Och sen så kan man ju lägga på ek också. Om man vill. Är du beredd? Nu åker jag. Ja. Den första klunken nu. Det är bara den som räknas. Det andra blir allt mer utdragna. Allt mer beskedliga Tillför bara en jummen klippighet Något slarvigt svulstigt Den sista återfinner kanske Med avslutande klar syntet. Någonting av samma must Men den första klunken Klunk Det börjar långt innan den slinker ner Redan det pålandet guldet mot läpparna En friskhet som späst på av skummet, Den rinner sakta över golven En lycka silad genom bäsk så lång den känns den första en Kylig sol Genom en hel ritual av sagt Och väntan vill man ta herravädret Över underet som just både skepp och flytt Man läser belåtet På glasets utsida Det rätta namnet på det öl man har bestämt Ipa <skratt> En kärle och innehåll Det blir ändå ingen mer gång Man skulle vilja bevara den rena guldens hemlighet Gjuta in den i formeln Kan den besvikna att ända trädarskenet Och heller i sig mer och mer Allt mindre glädje En bitter lycka Man dricker för att glömma första klunken Första klunken är den bästa Och sen dricker man bara mer för att mm. Dränka sorgen att man aldrig får uppleva den mer Man tackar det finns ju en annan god den där. Tack så mycket. Varsågod. Inte ofta man får sådana här presentationer. Like en Har du alltid din hund med dig? Ja, den är en jämnt hungrig. <laughs> Har du alltid din fågel med dig? Nej, är det är ju, den umgås. <laughs> ja, det var, det var Göteborg, du är där. Du är lite, lite kluven till Göteborg, va? Jag, jag kan gilla hur man så kanske det kanske inte ska vara en Göteborg som, som säger då. Mm. Förutom Peter på den. Ah, okay. Annars blir. det, det här, det här vi pratar om förut Men ni ska väl till Göteborg att det Vi ska till Göteborg på fredag mm. tog ner 15 och sen upp på söndag igen. Tåg. Tåg? Ja. Uh -huh. Hexotusen. Jo, vi åkte på tåget tåg. då syran fyllde, syran fyllde 50 för mm. något år sedan. Då åkte vi ner i tåg. Fyra timmar är perfekt att sitta och läsa. Ja. Du bruk jag brukar aldrig få ro att sitta och läsa. Men just på tåg, så är, det, är det buss, mm. man åker sällan man gör det. Tåg. Mm. Eller när du kör. Ja. <laughs> Får du inte ro. Ett. Ljudboken man har ju för sig. Men när det här podden kommer ut, då är jag förhoppningsvis i Paris. Ja just det, och det Kolla där. på franska öppna mästerskapen i tennis Med Jan Fibak Hetsen Wojtek <laughs> Roman Garros. Alltså måste man köpa biljetter och sånt där man, man, mm. Eller kan man göra det på plats? Man måste man göra det innan? Det är slutsålt så vi kommer att köpa svarta börs Apropos svarta börs så såg jag Jag såg gammalt klipp om Nuttobawi uh, uh, spelade på Ullevi mm. 82 det var där Och då var det ju, Det var på aktuellt och, och allting Och så visade de biljetterna var Så det var slutsålt Mm då var också folk som har köpt biljetter på på svarta börsen och var någon kille där som han hade blir bra blåst. Det mycket som fick jag betala. Han var 250 spänn och det var jag helt förstörd. Och idag så låter det ganska på det 250, men då så var det väl 275, 300 kr minst. Ja, kanske 310. Ja. ja. vad sa ja. du biljetten biljetterna? Ja, nej jag vet inte. Det är slut sålt, men min kompanjon Hedström är en svarta börshaj. Kan fan. gick på Paul McCartney för tio år sedan. 2003 ja. 11 år sedan inte det samma Ja, Då hade ni inga biljetter heller och då fixade han kanonbiljetter via någon Precis liksom strax innan det så och... Utanför? Och, och ingen dyrare ja, och där. Uh -huh. men, men man kan ju se att de, står, de kan stå utanför Och biljetter kan det stå på en skylt Ja exempel. jag vet men jag tror att det... och, och då kan det vara alltså en, en 20 minuter När en koncern börjar Biljetter köpes tror jag bara för att Man får inte ha skylt som det står biljetter säljes på Ja, det är ett sånt trick För jag har ju varit där flera gånger utanför Och vill köpa biljetter Men det har ju fler som vill köpa <laughs> med <man> skyltar mest <laughs> Ja, jag tror ah, att det är glömt det. jag. Det fixas nog. Det löser sig alltid. Du, det <laughs> ja. ordnar sig nog. Ja. När ni kommer dit. Det håller på länge i den turneringen Ja, den här, ja, här första dagen. Vi kommer dit första dagarna. Så det är perfekt. Då går man omkring på sidobanor och allting. Det är skitkul. Så kan man välja. Det, det är bra. ungefär som i Liverpool. Att man går och väljer och ser en match. Så vill man läsa och går man till nästa banan. och så, här. Ja. så. Det är så många bra spelare som spelar runt om. Så det är perfekt. Och du har peil på... Ja men jag är ganska bra och helt cool. Och Heltström också ja. Så det blir skitkul Är det någon svensk som, som är med nu blir? Nej det är ju två svenska damer den här Johanna Larsson och Sofia Arvidsson tror jag Men inga svenskar Nej. Vad hette hon? Hon som var Det var någon duktig på, <coughs> på Björn Borgs tid Som även det var Det var lite snack om att de, de Helena Anliott Ja Anliott var just det, att, de, att de hade något Ja det hade de väl tror jag. Ja, de hade det? Ja. Eller tänkte på Ingrid Benzer det var en guld en längre i boxen. Ja, typ. det, är längre. det var en längre ja. var lite äldre. En randlåt var nog. Ja. hörde matlådan och burken. Ja. Burken var burken var riktigt det hände här. någonting så här. <laughs> Kemi. Ja. Jaha, ja. så det, du är nere i New åker på ja, två, två olika metropoler reser vi till. Göteborg och Paris. Har, Paris. har du Paris. varit i Paris? Nej, aldrig varit i Paris. Jag var i Göteborg. Och du har ja. ju en en fransk ölbok också. Jag satt där för en vecka sedan och kollade lite på Youtube. Jag blev med, med klipp och sådär. Och så kom jag in på Mohamed Ali. Av någon anledning. Det, måste... Det var någon dokumentär på tv. Någon på dox, om, dox dokumentär Om Mohamed Ali. I alla fall, han är ju den största trash-talken. Mm. I, I historien Och det var, det var till och med någon Om det var om sonilistorn hade han sagt Att han, att han luktade som, ett, som en apa Eller något sånt där. Ja. eller som ett djur Så att de skulle donera, de borde donera Han till ett zoo Det var världshistoriens bästa Eller värsta trash talk mm. just, just de raderna Och så kom det på ett klipp Som jag fastnade för Muhammad Ali nockad Han var väl världsbrassad tre gånger va Ja, han tog tillbaka titeln tre gånger En, en gång så vart han av med titeln ja. I med att han, uh, han vägrade militärtjänstgöring. Militärtjänstgöringen, ja I Vietnam Precis Men 1975 I mars så mötte han en vit herre Som hette Chuck Wepner mm -hmm. Och han blev knockad av Chuck Wepner Ganska hård, hård fight där, där Ali är. Ja, han var där. Han Nej, världsmästare. Han tapp... Ja, han var ju världsmästare. Ja, han var ju världsmästare. Äh, världsmästare. Det är en konstig notering för det är ett kroppslag bara på sidan. Och under hela matchen är ju han är ju en kung, mm. Ali. Han täcker så bra alla slag med handskarna framför han Så Han måste ju gå runt när väppen måste gå runt. Ja, det slår han på kroppen och så slår han i bakhuvudet. Mm. Och han blir irriterad. Arling på han påpeka för domarna i att det, många gånger. Att, att kolla han slår mig i bakhuvudet. Och någon sekvens. <sklars> Då är det nästan lite. hela och halvan eller Ben Hill boxning. Han står med och, och, och, och, en, en hand. Alltså tok, slår han i bakhuvudet. Mm. Det känns det, det är ingen kraft i slagen. Bara för att påvisa att kolla vad han gör. liksom gör mm. han mm. Han åker på så mycket stryk. Mm. Och in, inför sista runder. Så säger eh, hans. Tränare att nu måste du. Det här blir en chans Går, det till, går det tiden ut Då vinner ju, vin ju Ali på poäng mm. Eller domar doma röster. Så att du måste ut och knocka Och där han, han blir knockad Inom loppet av ja, Nu ut den här Wepner okay. Tappar han titeln Nej, inte, inte den här matchen Om man blir knockad Ja okej, okay, han blir knockad och han reser sig Ja ah, okej, okay, jag tror han blir knockad och utklar Nej, jag nej. Okay. Han, han, han reser sig upp Ja och jag googlade på det jag fick inte fram hur många gånger han har blivit nockad. Om han har blivit nockad någon gång. Ja. Till och med de sista matcherna så höll han ju som med på fötterna. Och vart det som liksom inte nockad. Det fanns inte riktigt mycket. på poäng då eller? Ja, precis. Mm. Med två sista. Han gjorde ju någon comeback. Det kommer jag ihåg när gick i gymnasiet. Det var 80-81. Mm. Ett försök att göra comeback. Och då var han gammal. Det var han ju 38 år. Den där Gammal för att vara boxare. Mm. Jo, men denna Chaco nu blev ju förebild till filmen Rocky. Och Sylvester Stallone hävdar ju att, ja, han, att han var varit inspirerad av, av den här Chaco Eppner. Och man ser ju, för han, han är ju som en underdog, precis som Rocky och det, det stämmer mycket. Mm. Till slut så, så, den här Chaco Eppner, så gick ju han till domstol för att få, få rätt att, ja, men jag är ju förebild till det här, han ville väl tjäna pengar på det. Och det var, det var fler andra grejer som också stämde med, med för i någon Rocky-match så går han en, en match mot en wrestling wrestlingsnubben Vad han nu heter, den här, oh. ja, den här kända wrestlingsnubben Mr. T Den här var ju boxen Apollo va? Apollo Creed. Nej, det var ju boxen ja, men... han, han gick en match mot en wrestler, mot, mot en wrestler. Ja, wrestler, okej okay. en, en, en känd wrestlare Hulk Hogan Ja, men så ha heter han va Någon snubbe som heter, kom ihåg namn nu mm. Hulk Hogan heter oh. som Ja Ja och han gick ju också en match som påminner mycket om den här matchen som, som Rocky gick sluta, sluta med att när Bjessen lyfte upp, och det var ju riktigt slagsmål mm. Han lyfte upp och kastade ut honom genom ja. ut från ringen mm. Bara ett, ett tips, titta på, titta mm. på det, finns, det finns dokumentärer om på Youtube också Har du sett den där Rumble in the Jungle? som var helt var säkert 10-15 år sedan när kom det var mycket snack om den det var ju den här titelmatchen mellan Muhammad Ali och George Foreman i Zaire. Ja, fantastiskt. Har du sett den filmen? Ja. Det jag. har inte sett den men många som snackade. Eller jag kom att det stod mycket om den. Att det den var bra. Ja, och även den här filmen som Will Smith spelar, Muhammad Ali. Okej, okay. men det här var ju alltså en dokumentär. Ja, ja, ja precis. Men Will Smith spelade eh, Mohamed Ali mm. i, någon, eh, i en film, i någon match. Mm. Och då tar de upp bland annat det också, när han är där. Det var mytiskt när man var yngre, där Tungviksboxningen. Alltså vid 70-80-talet, då var Mohamed Ali det här. Det fanns men, det bara en världsmästare, ja, man såg det... Visade sig inte på tv, utan man läste Ulf Nilsson i Expressen, skrev ju rond för rond kommer jag ihåg. Ja, och då hade så... det varit titelmatch och det var ju det var väldigt mäktigt att se, så alla inga hjälmar. Men i amatörboxning så hade det alla hjälmar och sådär. Ja. Inte för att jag var jätteintresserad, men det var liksom så här man följde med. Men just med Mohammed Ali så var det ju, det var ju något... Ja, det var ju speciellt. Det var ju något speciellt. Ja, absolut. Det var så tydligt. Det var ungefär som att vara... Världsbästa fotbollsspelare nu Alla vet, visste ju vem det var ja, ja, ja. Vem är världsmästare nu i boxning? Jag har ingen aning Det försvann det inte... väl efter Tyson känns det som. Ja han var ju också det Fast han flippar ur, han var ju kanonet. Jo men Det var då... också en sån profil Men, men då, då måste det ha funnits Fler olika organisationer Fler olika världsmästare Eller fanns det fortfarande bara en då Men, men nu, nu finns det ju många som helst Och, och det känns ju mm. Ja Man har ju tappat intresse för det det som har tagit över, som inte jag är så intresserad av Men så många är, det är ju det här MMA Eller det här Ultima ja. ja, men det är ju jättestort Den här ja. The Mawler Gustafsson ja, ja, precis, han med blomkonsörerna Ja, jag skulle inte vilja vara med <laughs> Nej, men ändå också där Inramningar runt om Man är i en bur och de, de ligger väl ner Så man ska väl slå dem Allt är tillåtet nästan, tror jag Ja Tror jag mycket spekulationer jag kan ingenting men, men det är men, det men, när jag såg det här om, om Ali Så ja. gick jag, för det är ganska kul att, att kolla Dels vilka matcher som har gått och sådär Och han gick emot mot Floyd Patterson Som Ingo slog Och sen förlorade mot är Ingo var tvärsmästare Och det var ju också en intressant Om det var 59 han vann tror Jag Ingo ja. Jag tror att Ulf Rundell gjorde en låt där han sjöng Att, att Ingo vann Och så sjöng han 58 Uh -huh. Men att det var 59 så han fick göra om hela fick, uh -huh. ja, Och någon till de hade med pressade på skivan och släppt skivan Så de fick dra in skivan och göra om uh -huh. För att han hade sjungit fel år Men där, i den matchen, och den gick väl i New York när han var tvärdsmässare i Ingo mm. Där var det att, att Ingo nockade i Floyd sju gånger inom loppet av samma råd okay. Han reste så upp, han var helt grogg De var ju tvungna att fortsätta slå bara att han reses upp. Ja, han reses upp och han var ju ja. helt borta. Och alltså en domare idag ja, ja. ja, jag är ingen domare, expert Men det kände. Nej, men då då hade han bryter, men, men det var andra regler då. Då skulle mm. de knocka så att han lågnet. Då var det riktiga fighter. Då var det riktiga fighter med, Järnskot, med Järnskot, och grejer. <laughs> jo, men det är otroligt otäckt att se. Ja, fick 17. Och samma sak var det med, med med Chuck Weepner i i rond, rond 15 femton. talas som Chuck Webb. Nej, jag hade jag hade hört alldeles som man. Men han ser ut som, ett, som en som en Rocky Balboa där mot ja, han ser ut som en bra. busen här då. och sen sen var något han den här Weapner åkte dit för var han en engelsmansk eller är han Amerikan. amerikaner okay. eh, han han åkte dit för något det var en skum skumrask skumrask snubbe mm. kom då om den engelska tungvikten hette som utmana om det var Tyson eller Ali Bruno Nej, var, ja, var en Joe Wagner. Eller var en amerikan också kanske ja, Frank Bruno var en just det. Ja. Joe Wagner kanske var amerikan Vit amerikan Jag kommer mm. ihåg i, i lumpen När man låg i lumpen så gick ju Lille Neklund mm. han, död, han dog va? Ja. ja. Lille Neklund Och men han gick mot Bruno Han gick om Europa ja, just det, alltså, det. Så var det. Jag kommer ihåg att han hade laddat upp med chips Och det var läsk och man satt mm. ju nere I tv-rummet rund 4 han vart Och vet du vad bästa reklamplatsen reklampatsen var om man skulle ha säljer reklam. Ja. Mm. Ja, jag måste nog på shorts fram uppsidan. Nej, under skoskimmen. <laughs> <Under skosgården. laughs> men du kommer ihåg den här andra, han som också boxades mot lillen en Norman. Nej, men svensk. Ja, en jag, jag, jag. Roger Olsson och Lille Roger Hegel. Andersson. Roger Andersson, Och ja. Linnea Boxningsclubben är nere. Och Men vad kom han? Och Lille, Han för jävla? De var för jävla tror jag. Snickare. Ja, just det. Och, det... och de hade väl någon slags inbördesfight först och sådär. Ja, just det. Men, men det, det känns som längre tillbaka. Men det var ju, de var väl ganska jämnare för det. Kom att det byggdes ju upp någon slags rivaliteter. Ja. Ungefär som mellan Boris Basque och, och Bobby Fisher. Ja. Så den där grejen att man. Ja, just Roger Andersson och Lillne Eklund. Nu måste jag prata om otroligt mycket på, på, ja. på, på nyheter och, och på ja. sporten. Som Björn Wallegård och Stig Blomqvist. Bilda fiender. Mm. Stig Blomqvist, mannen som kan prata utan att öppna munnen. Jasså? Ja, prata. Går det inte där på intervjuerna? Nej, jag tänkte inte på. Björn Wallegård och Stig Blomqvist. Ja, ja, ja. Men vem var det som... som... Stig Blomqvist har öppnat munnen. Stig. Stig. Stig. Stig jag kommer ihåg första gången då bröderna var med på rockforum, 82. Då då ja, Lella och Lillpell, nej Lilpell, Lella och, och Hasse låtson koppla i sladdarna och så låtson inte få någon ljud i Och så, och så sa sa Lillpell, åh vad, vad dåliga, nej Lillpell, sa <laughs> Hasse. Åh vad, vad dåliga sladdar de har. Jag vet en som gör, som gör mycket bättre sladdar sladda, Lella. Ja då, Björn Wallegård och så räckte min 1, 2, 3, 4. <laughs> Ja då mm. bästa bästa bokningslåten The Boxer Sångar Frankenstein <laughs> ja, bästa bästa lådning bägen boxer Mahmud Ali så värt in bägen boxer Jag hörde att du snart ska denna stan. Alex är att du kommer till igen. De pratar om att high five var tillbaka. Att när man var, när man var yngre så körde man ju som high-five. Och då var det, då var det nytt och lite små. Men sen har det high-five, då har om man gjort det så har det var Ironiskt. Ironiskt, ja. Men nu har det där kommit tillbaka, tyckte de. Och det kan jag tycka på något sätt att det har gjort. High-five, gör ja, man high-five nu då är det inte ironiskt menat. att... Och de är som så att vi har tagit tillbaka high five-en mm. vi kan göra det? Men det var på, på, på jobbet var någon som kom och gjorde... Gjorde high five. Och, och det känns som det känns som liksom. Där satt den. Och då tänkte jag, high five. Och då tänkte jag, det här eh, tummen upp. Det gör jag mycket. Jo, jag kör mycket tecken. Ja, emoji, emojis. Ja, jo, men det I är sms. Ju, det är ju det bästa. Det är sådana här tummen upp. Det har... Och sånt gör det Ja. <laughs> Eller, eller två tummar och dubbel ö. Men jag vet att det finns, det finns en eh, sida på Facebook, en Facebookgrupp som handlar om någonting om eh, Om eh, papper. Och så står det som meddeland typ att menar, dotter eller son har skrivit ett, ett meddelande på Facebook. Eller på ett sms. Och då kan det vara, kan det, ja, jag, jag ska bla bla bla bla bla bla. Och så svarar farsan, Okej. Okay. Men tummen upp som tecknet. Det är ju, då kan man ju slänga en tummen upp istället. Och då behöver man bara göra en tryckning. Jämfört med att skriva okej okay måste jag göra två. Ja, och så tycker jag det är lite mer än okej. Okay. Det är liksom bra. ja Du signalerar att det inte bara är okej. Okay, utan det är bra. Ja, jo. Okej. Okay. Och så är det bara ett tecken. Ja, precis. Det är liksom att det ersätter på ett bra sätt tycker jag. Mm. Och kör med två tummar upp. Eller tre. Ja, du är, det är riktigt bra. Ja, du är trippelt. Bra, bra, bra. Till <laughs> att skriva okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mm, ja. Men jag tänker i, i verkliga livet också, just med tummen upp. Det är lite klemkäkt. Ja, klemkäkt. Men det, det är väl ingenting... Har, har det varit liksom... Hade man gjort en tummen upp ironiskt? Nej, jag vet inte. Men har det varit någon sån period? Och jag vet inte... Men när om man ska sätta en... Ja, jag tror 90-tal. Alltså då? Ja. Men sen så fick du en otrolig uppsving i början på 2000-talet med gång. I och med bårat. Det är där vändningen måste ha kommit. Han tog tillbaka den. Mm. Och mycket tummen upp. Och så var båda där tog tillbaka den. Mm. It's nice! <laughs> Filip och Fredrik tar Henglo. Ja, men det hade däremot varit någonting. Mm. Men... Båda eh, en halvårspod då. <laughs> det är ju den här. Ja, precis. Och här vad sitter vi. <laughs> ja. Det är inte så många live lyssnar. Nej. Men jag hörde nu till och med att Olsson och Ekvall hade ju en... en Ja, de hade ju på, vad heter Oleris årsprogram. 52 avsnitt, människa. Ja. Alltså, Tummer upp på ett Det är bra att veta. Vad för relation till Bernstaff? Kan, kan du säga någonting om Bernstaff? Det känns som jag skulle kunna, men jag kan inte. Ingenting? Jo, men det säga, när du säger det så kommer du ju veta. Det. Han jag hade, känner ju namnet. Ja, det. han hade ju en, en stor hit. Om det var på sin första platta eller andra platta som kom 1970 så hade han en, en uh, hit som heter Familjelycka. Som så. du garanterat känner igen uh, när jag spelade för den. Alltså, jag tänker jag ska visa, stäng det av så ska vi visa ett klipp ifrån Grammyskalan 71 mm. När han spelar. Jo, det kommer Då var du känner Intressant, ja jag kände igen men ja, det var inte jättetydligt jag, jag minns att den här spelas mycket på radio Ja när man var yngre Och det är därför man känner just det här partiet Du är så söt och man ser spetsen på din tunga Är den en sådär akustisk studienspelning? Ja, inte lika kult. Det är lite... Jag får mig att det, det, det, det också. Men ja. ja, okay. man kan absolut avsluta. Det blir en bra avslutningslåt. Ja. Ja. hittar du. Men det som jag visade här, här det var ju att... Det här klippet fanns på öppet arkiv i SVT. Mm. Grammetsgala. Bent Stav som gör familjelyckan på fyra minuter. Akustis, gitarr. Och så är det Lasse Holmqvist som, som presenterar. Mm. Och i publiken så sitter ju... De ser ut som att de är 60-70+. plus. Det är de inte Nej det är de inte, stilen är ju med i våran ålder <laughs> ja, ja, kanske Men Nej, så, vet så är... Nej, men de, har ju, de har ju kostym och ett annat stil liksom. Jo, de ser otroligt gamla ut Och så Ber Bernt Stav, jag tyckte att han eh, han, är, han är mycket ung Och han är född 49 Han såg ju ung ut Vad har han gjort mer då? Jag känner igen namnet så väl Stav, jo, men han, han... Jag blandade ihop med Bernt Liv Eller med ja, någon annan. Vet du vem Bernt Liv var? Ja, han är en jättebra fotbollsspelare, spelar i Hammarby. Så var han i en övningsprofilen, han ville spela i Husum eller Hägglund så. Sen... vad heter han då som Solbergs fotbollss fotbollsspelare som spelar i Rolf Holander Wilson. Rolf... spelar i Brage. Ja. Det var under tiden jag spelade fotboll med med Solberg tror jag. Mm. eller just det, eller efter. Och då det var ju liksom så jäkligt stort att det är en ja. att det är en eh, liten osöjdens spelare sådär, ja. och och och, och spela, fick spela i i allsvenskan alltså, där Håkan Holmström Björn Holmström stod i börsen Nej, Gips Holmström Man spelade jävla också här på Jag kommer ihåg att du var ganska stor här i ju som 17 år alltså. ja. Jag kommer ihåg Det var man spelade i FV var, det var man 12-12 år Och så var vi när spelade match Det massa FV-lag som spelade Mm mot Sundsvall Och så, så såg vi bland annat Sundsvall då, För de spelade Giffarna, de var ju i Allsvenskan Och då hade de en Och, och fick se en Allsvensk match, var det var ju häftigt jag minns, jag minns inte vilka de mot Men de hade ju en som hette Conny Klack och, och Johnny Klyft spelade också Ja just det Han, han spelade, han var spelade var på, i Sundsvall mm. Men var han bod, och, och Nordin. Han spelade också i Sundsvall ja. Och det var nog fler Grönhagen på. va Grönhagen, precis. Anders Grönhagen. Profilstarkt, eh. Ja. Anders Grönhagen var han som avgjorde tv-pucken. Då ånger man han vann. Då var det 69. Jo, mm. äh, Ber Bernstein. Han spelar som alltså fotboll, ändå så avgjorde han tv-pucken. Det är starkt. Det är starkt. <laughs> Skjuta mål, men mål i det där. Tror hockeymål. Och springa runt med dobbelskor. <laughs> <laughs> Ar jag har en klassan avsnitt Jag tror den är bättre jag tror. Jo, Bernstein född 45, så det innebär att de måste ha varit 26 Där på den här filmen vi såg. Född i, i Enskede, Dog 2002. Hans mest kända låtare är antagligen familjelukan som leder till en stor Edenbrott. Och Anita Transisto, båda från tidigt 70-tal. Jo, det som var här att han, han var mycket torr, torr i munnen. Han var nog ganska nervös och han tog ensam med, med, en, med en gitarr. Och din teori var... Jo, och han skrattade ju till någon gånger också. Jag jag, jag som att det var, var det av nervositet. Du tolkar att han hade fått någon emellan hur innanför västern. Ja, det var lite så här diffus blick tycker jag. Ja. <laughs> och så flyr han till liksom så här och... Ja. Ja, jag vet inte, det... Han kan ju vara som Det var lite så. Ja, jag, jag, nå, någonting, någonting grep mig i den där. Jag tyckte det var... Ja, det var fint. Det var charmigt i sin ja. oskuldfullhet. Kan det vara avslutningen Det får år, det? det vara. Det blir mycket bra. På dagens podd. Ja. Nummer 26. Salvoårspodden. Precis. och eh, Så, så det... får vi ta nya tag efter. Det var mycket historier att berätta nästa gång. Vet du vad lilla Paris är? Lilla Paris. Nej, Vädersborg. så. varför då? Göteborg kan ju så Lilla London. Ja, vet du vad... Du ska till Lilla London och jag till Stora Paris. Ja. Vet du vad karnevalerna från Göteborg säger? Är du god eller? <laughs> jag alltså jag träffade, jag, jag träffade en, en, en karneval från Göteborg. Man sa så, är det god eller? Och sen månskratta. Och hur mjael eller? Ja, sen månskratta. Ja. Men inte med men utan åt med. Bra avslut. Ja, vi nöjer det så. Ja. vi säger. Eh... Ja, hur det går? Ja, nu har jag gjort en melodi som vi kan sjunga. She and I. Pray.